Ja, oh, det var så sjukt länge sedan det kom en korvkast. Och eh, jag förstår om man känner sig, vad är det för fel på honom? Han kan ju inte göra någonting klokt. Eh, jag tycker inte ni ska känna så ändå, för att ja, jag kan göra det klokt. Men eh, inte jämnt, inte alltid. Eh, det har varit lite, lite dålig stämning kan man väl säga. Förutom det vanliga, eh, någon form av arbetssökande och... Eh, hitta sitt mål i livet så har jag haft en katt som har varit, eller fortfarande är ganska så sjuk så otroligt frustrerande när någon som ändå står en himla nära mår dåligt och hänger och jag vet inte, det har inte känts kul att göra en inspelning då det är klart jag har fått höra av gårde vänner som säger att det måste liksom inte vara skönt och trans. och så hela tiden i korvkast. Utan det kan vara allvarligt också. Självklart. Visst visst fan är det så. När, när det är allvar. Då ska det vara allvar. Det är nog mer att jag, jag kan inte göra en korvkast. Om jag inte är på förhållande visst gott humör. Eller jag kan tänka mig att jag skulle kunna göra en korvkast. Om jag var riktigt jävla förbannad. Jag vet när han... Anders Breviks sprängde halva Norge så gjorde jag en skit förbannad podcast som jag skickade till Webmaster Johan och han sa att. Aj, den här, den klippar vi nog. Så den, den gick till historien som den osända podcasten för att jag var för förbannad och. Ja, men jag var väl lite oförståelig och jag, jag misstänker att det skulle kunna bli samma sak. Nu har det ändå gått ett par veckor sedan vi märkte att hon var dålig och jag känner att jag börjar. Det låter konstigt men man börjar på något sätt vänja sig vid situationen och att ha en, en krasslig katt som ligger på en, en kudde i köket och bara vilar upp sig. Och, eh, vi har varit vid veterinären med henne mycket, lilla skrotis eller skrotan, blotan skrutan, vad är det är vi kallar henne för när, när det krävs. Och, eh, vi vet nog fortfarande inte riktigt vad som är fel på henne. Hon har en jättedålig i blodvärlden. Hon, är, hon brukar vara som en jävla vild liten orkan i vanliga fall. Nu bara ligger hon och, och glår liksom. Ibland så kommer hon upp och så kan man klappa henne lite. Och sen går hon och lägger sig igen liksom. Men hon har liksom inte gått utanför köket på oh, tre veckor nästan. Det är så konstigt. Hon har aldrig varit i köket förut egentligen. Nu har hon bara gjort det i sin lilla bas. Så att det är något som är snurrigt. Vi, vi ger henne en massa medicin och har tagit prover på henne. Så att det kan vara så att om två timmar här nu från det att jag sitter och säger det här att jag antingen är jättejätteledsen eller glad och lättad. Eller kanske mer troligt att det fortfarande är ganska ovist och ett mysterium. Men livet måste fortgå och jag är ju inte en man som har någon, någon större vänskap med överjordiska vesen och sånt där men jag kan väl be dig som lyssnar om du har någon relation till de öpperste krafterna, eller om du bara har ett gott sinne så ägna Lille Skrotis en tanke för att hon behöver det just nu. Ja, det är så det konstigt. Jag, jag har aldrig varit för djur. Det låter konstigt. Men jag har aldrig haft någon, någon större relation med djur I min, i min barndom. Min kompis Hampus, han hade en. En hamster som vi brukade bygga labyrinter till i Lego. Och det var kul i kanske 20 minuter. Och sen så körde vi duckhunt istället. Men här så har liksom tjejen köpt två små katter. Och nu har vi väl haft dem i ja, vi har haft dem i sju år tror jag. Och det blir konstigt när man har, när man har varit student. Man, ja, vi bodde i ett tag och jag hade katterna som inga sällskap. Eller när man går hemma. Och söka arbete och känna sig lite som en loser. Och så kommer en varm katt och bara kila upp i knät och, och liksom på sitt juridiska sätt säger du är, du är rätt okej okay ändå. Liksom, jag gillar det i alla fall. Och, äh, det vet inte, det betyder rätt mycket. Man får en, någon slags det är väl kanske i, i avsaknad på barn, så får man någon slags likadan. Det är något tillfredsställande känner att känna att man har en, en relation med något som är icke-verbalt också, att inte ha alla relationer måste handla om ett intellektuellt utbyte, utan det kan bara vara bara värme och mat och klappning och göra lite med laserpekan på väggen och sånt där. Jag vet inte. Det är, egentligen så, så, så känns det inte riktigt som min grej att säga så, men jag vet inte, jag är fest med jävligt, jävligt mycket med Skrotis och Mio som är våra två små rackare och... Nej, jag vet inte. Det blir, det blir en konstig en konstig, konstig känsla i det där när man på något sätt, för det, det är ju ändå någonting man måste vara realistisk kring gällande husdjur och sånt, att de kommer inte ja, om man inte råkar ut för en bil och lycka eller något så kommer de inte leva lika länge som en själv liksom. och jag vet inte, jag tror jag är en sån här människa som är rätt bra på att skjuta bort jobbiga tankar, kan nog vara en, kan nog vara lite det som har orsaken min situation med dåliga anställningar och, och akademiskt fallerande. Att man, att man liksom, sådana saker som man egentligen borde ta tag i och känner det här måste fixas, det jobbet Kan jag på något sätt trycka vidare till andra rummet och gå vidare med mitt dagliga liv och, och på något sätt låsa in dem där i sitt valv. Men när skrotis ligger där och är sjuk, då, då brister det liksom, då... Då måste man inse att det kan vara... Jag hoppas ju såklart inte att det är det. Och vi har inte fått några klara sked att det skulle vara så. Men det kan vara... Ja, vår sista tid ihop. Och ja, men som sagt, åh, det låter som att varje gång jag säger blir det mer troligt. Nej, det ska inte vara så. All magi, alla krafter och sånt där. Hon ska leva åtminstone, ja, åtminstone åtta år till. Hon är bara sju, så hon, kan jävla, hon ska jävla bli 15-16. Det är inget problem men man måste samtidigt vara beredd på det. man kan inte lura sig själv heller och, och den där tanken när de slipper igenom mitt försvar liksom när de dyrkar kastaskåpet från insidan och jagar in i mig då blir det tungt alltså det, det är liksom ingen, ingen fantasivärld som jag vill leva i det är en en fantasivärld som gör ont och som ja det, det förstör min förmåga att leva ett normalt liv eller den gjorde det i alla fall fram tills nyligen när man har börjat, börjat komma tillbaka på benen. Och, eh, så att det kan jag väl be er om. Att liksom ägna henne en liten, liten tanke och släng en släng kyss norrut så att den landar på hennes liten nos. Eh, så ska vi se om vi kan få tillbaka henne till de, till de tokiga katterna igen. För hon, hon ska vara crazy. Alltså, hon ska hänga i, i takkronan och dingla. Liksom. Det, det är så hon är. Och det är att vi vill ha nu. Så att. Det är ganska. Det är ganska viktigt uppdrag ni får på er här. Och. Jag tror mitt sista tips innan vi går till vignett och rakt in i avsnittet är nog att tipsa alla om att se till att ha en bra försäkring på era husdjur. För att för oss nu som är studenter och arbetslösa så har liksom försäkringen som man ja, var, varje kvartal betalar in och säger såtons, det är liksom pengar som går, den har ju verkligen äh, räddat oss. Den har ju varit så otroligt, otroligt välkommen när man har äh, katträkningar för, ja, äh, kanske 8 nio tusen och äh, via har hittills bara prösa kanske 1500 av dem eller något så att äh, det är vårat försäkringsbolag som tar hand om den stora delen där. Och det känns skönt att liksom slippa, slippa göra det där hårda valet. Det är ju, ju klyschet att tala om det här när det handlar om djur. Men det vore verkligen mardrömmen. Nu, nu är det klart att jag skulle, jag skulle fan sälja allt jag har. Jag skulle sälja den här datorn och mikrofonen och gitarrerna och syntarna och tv-spelen och sånt. För att, för att ge henne alla chanser. Det, det På något sätt tycker jag att det är, det är dealen. Vi har, vi har någonstans, även om hon är odlad, det heter vi kanske inte, avlad framför att vara någon slags köp inomhuskatt. Så har jag ju ändå av själviske skäl har vi ju tagit någonting ifrån henne. Hon är steriliserad, hon bor inomhus och så. Hon har ju fått en, en helt annan miljö. Vi är ju hennes bossar på något sätt. Och då känns det som att när hon ligger i sig till, då kan man inte bara släppa henne. Det, det går inte att säga så här, nej. 5 000, nu är du. Det, det, om du om du vill ha den här medicinen då får du tjäna ihop de pengarna själv, det är inte så det funkar liksom, utan där hade jag gjort allt, men, men nu behöver jag inte göra nästan någonting och det känns jätteskönt så har du en liten hårig vän som du håller kärt, kolla på det där försäkringslappen en gång till så att du är säker på att det finns för att för har du inte en massa pengar på banken så kan det, det kan en dag komma en med korvsituation och då hoppas jag att du får samma lösning som jag. Nu ska jag försöka lämna sorgen och oron bakom mig och så går vi in i det första korvkast för december. Nu kör vi! Sometimes the get drunk and my sweet baby clothes. Nobody if I do. Nobody, business, nobody, business, nobody business I do Okay. Vad har hänt sen sist? Det har ju varit eh, ja, över en månad sedan eh, den senaste Corvcasten kom. Och eh, de stora grejerna är väl, Anders har fyllt år. Nej, ni behöver inte säga grattis. Det är ingen sån där, utan det kan vi skita i. Däremot så är det ju kanske i nuläget, ja, 350 dagar kvar tills eh, jag blir 30. Och ja, det är ju inte så konstigt att man drabbas av lite sådär, jag ska inte säga åldersnöje utan snarare Vad fan blev det av mig liksom? Att man, man sitter längst upp i norr, eller ja halvvägs upp i norr utan arbete, utan egentlig utbildning Med studieskulder och en liten podcast Men ja, man får inte tänka så heller vad fan, 30, det är väl ingen ålder? Det finns fortfarande alla möjligheter och bli bäst på. Ja, till exempel. Eh, någon form av boxning kanske. Kanske egentligen är så att jag... Eh, jag tänker mig rätt ofta så att man, man kanske har någon form av färdighet så där, inbyggt som, eh, som man inte har eh, upptäckt ännu. Att man bara helt plötsligt ställer man sig mot en boxboll. Eh, bara slår den lite löst. Flyga av på mitten. Så, här, poff. så bara rinner det ut. Vad det nu är i sand eller ris. eller Godis kanske. Pinata punching bag. Så smäller man till. Men det är, det är väl inte så troligt. Det kanske är någonting. Att jag ska vara den bäste på att köra bil. Om jag hade testat det riktigt mycket. Eller att jag kanske kan göra. Det roligaste tv-spelet. I hela filmen. Vi får väl se vad som är mitt kall. Men. Förutom utom en, en, en födelsedag närmare 30 så har vintern drabbat umu Och det är väl på tiden får man väl säga. Det är ju en bra bit igenom december. Eller ja, 5-6 dagar. Och ändå har det bara varit snöfritt plusgrader och lite höstregn och blåst. Så att när snön igår kom och vi fick en 5-6 minusgrader så kändes det ändå som så här... Fan, nu är det dags alltså. Det är, i tidigare år har det ju varit kanske i oktober redan där satt igång. Så att man blir ju lite nojig. I alla fall en sån som jag som, som gillar naturen. Eller jag gillar naturen i alla fall i, i teorin. Det är lite som färgen gul. Jag skulle säga att det är min, min favoritfärg i teorin men inte i praktiken. Jag tycker gul är fin och snygg. Och om man tittar på gul så känns det bra. Det är lite sådär mm, gul, gul, gul. Men jag har ändå liksom ingen, ingen kled som är gul och ingen vägg som är gul eller inget ingenting som är särskilt gult. Om man ska säga en färg som är det minsta av alla mina egodelare färgade så är kanske det gul och ändå säga att det är min favoritfärg. På samma sätt säga att jag tycker väldigt mycket om naturen. Och det är väl mer konceptet av naturen. Jag vill att naturen ska finnas även om jag kanske inte är ute i skogen riktigt så sådär mycket som jag Kanske borde vara Men, men Kommer det ett prov om man ska klicka in Om man är för eller mot naturen Ska jag ändå säga för Så att en sån här sen vinter Är ju ändå lite så sådär oroligt För man vill ju att barn eller barnbarn och så där Ska kunna, kunna Dra en snöboll, kunna se en jag hoppas jag kunde se en älg. Som att jag någonsin har sett en jävla älg. Men liksom bara kunna leva ett normalt liv som inte är som en jävla film där det kommer orkan och det kommer upp en stor våg. Så alla, ni har sett sån där film. Det finns ju all... Bara Om 20 år. Alla använder sprayflaska och bränder råolja. Du, du, du. Det är våg. Brrr, kommer in en våg och så dör det. det är så man vill ju inte att det ska vara. Det är så man verkligen inte vill att det ska vara. Bara... Eh, kul mamma och pappa Varför vill ni ha barn Ja vi vill att ni ska ha barn bara för ni ska kunna greva ut oss ur snön När det kommer sex Nej eh, ni fattar eh, Det är nog jag som är lite framtidsnöje. Det är väl samma sak med ålderskrisen Att man, man tänker det kommer bara bli värre liksom. det kommer, det, Framtiden kommer bli värre Ingen snö, ingen grej och Allting kommer gå åt helvete Men eh, det, det är ju inte så Det är klart det kommer ordna sig väl Hör ni? Säg att det kommer ordna sig Ja, jag måste säga en annan grej som har varit riktigt äh, rolig var att jag jag såg en väldigt, väldigt uppskattad variant av äh, dolda kameran. Dolda kameran känns ju som en sån här underhållningsform som är rätt ja, kritiserad eller ut eller något. I början när man såg äh, dolda kameran då var det ju sån här väldigt simple varianter liksom, äh, med att oj, äh, här ska vi gå in på tåan och sen... Äh, när man ska slänga skrepet så kanske sop, sop, vad heter soptunden flyttar lite på sig. <laughs> det, det funkar inte längre. Och sen kom det lite värre grejer som är sådär att skämma ut folk. Eller som blåsningen. Det var ju rätt kul när jag var liten. När det var de där klassiska. Åker tillbaka till framtiden. Och släcker ner expressenhuset och sånt där. Men, men i nuläget så är det där ju också ganska så, så lamt. Och sen kommer de här. Ja, vad var det? Det var på MTV tror jag. Det var en eh, En dola kamera med spökinslag där det var så här. Ja, ah, här sitter vi och käkar chips. Det kommer en varulv! Eller. Ja, ah, du har väl hört att eh, det här huset där vi ska sitta och käka chips. Här kommer det ibland det flygande tv-fart. Nej, det finns inget som flyger. Ah, ett flygande tv-fart. Eller lite sådär så folk blev skiträdda. Det var väl också lite kul när det kom. Men. Eh, men vad går man efter det liksom? Man går till en situation där det är dolda kameran fast på riktigt. Och vad menar jag med det? Det är ändå en fekad situation, men konsekvenserna är på riktigt. Jag ska förklara. Jag har ju en ganska knepig smak. Man ska inte säga att man har dålig eller bra smak. Jag gillar ju se lite trasigt folk. Jag gillar ju Dr. Phil eller jävla Judge Judy eller Cops och sådär, se en en utsatt människa i en i en värld som bara försöker kämpa för sin överlevnad på, på det enda sätt de kan liksom det, och då menar jag inte bara så här freak freakshow utan det är något som är spännande med det där eller en dokumentär om en människa som på något sätt bryter från normen, det, det tilltalar mig alltid mycket mer än någon slags film om jävla de här trollen som ska gå med ringen upp på berget eller något skit i det där. Eh, men jag såg nämligen på Kops. Hade de gjort dolda kameran? Och, och det förstår ni ju att eh, har man varit med i dolda kameran på Kops så är ju liksom inte konsekvensen att folk garvar lite åt den och att man kommer upp på Youtube utan utan man man får lite mer allvarliga konsekvenser. Det här är inte första gången de har kört dolda kameran i Kops. Det har varit... Liksom nivå ett som är bara Vi klä ut oss till prostituerade Eller vi eh, låtsas att vi säljer droger eh, Någon köper droger Och nu tar vi dem Det, det är inte så kul liksom. det, det var eh, Sen nivå två eh, det, var, det var rätt spektakulärt Då, Det var för ett par år sedan Gjorde de ett avsnitt där de, eh, Det var ett, ett, ett, ett grannskap Där många långtradare Hade blivit rånade Dra snutarna dit, ställa upp en långtradare Kikar man in i den där långtragen För bakdörn står liksom lite på glänt så här. Fan, kolla där inne hörni. Det står en massa kartonger med DVD-spelare. Videospelare. Och kanske videospelare. Vad fan är jag 200 år? eller eh, Typ DVD-spelare och lite iPods kanske. Eller telefoner. Eller vad fan det nu är dagens ungdomar behöver. Så att eh, ungarna kollar in. Och så ringer de runt lite. Och så bara håller de lite utkik. Och sen bara drar en, ett gäng ungar in. Och ska börja snå grejer. Det de inte vet är att i en stor låda Som är precis vid ingången Eller vid, vid dörren på långtradaren Där är full med poliser Så när de är inne och börjar och få åt sin mobiltelefon Kan slåff eh, Slås det ihop en dörr Get your hands on the head Get your motherfuckers Allt det där liksom Kom och snutorna ut Och så, eh, så är det, What you gonna do What you gonna do When they come for you Och så kör man vidare Det är ju rätt kul Men häromdagen såg jag det till nivå tre. Och det är så här: Det blandas liksom i med någon slags förtjusning för att det överhuvudtaget finns för att se en, en riktig människa, en riktig brottsling i sitt rätta element samtidigt som det äcklar med lite att det, att det läggs så mycket resurser. Och jag tror att ni kommer förstå vad jag menar. Det här avsnittet var helt vikt åt en kvinna som tidigt i avsnittet, precis i början sitter i en bil med fullt med kameror då, som hon inte vet om och gör en deal med en eh, civilklädd polis. Den här civilklädda den här civilklädda polisen är... Eh, jag vet inte om han är utklädd till en mördare. Vad, vad är det för kläder? Så här, en, en ögonlapp och ett halsband gjort av eh, trofetänder från de han är mördade. Nej, han hade vanliga kläder. Men han hade väl utgett sig för att vara någon slags eh, yrkesmördare. Liksom. Så att eh, hon hade fått kontakt med han genom internet för att han skulle då mörda hennes man. Dun, dun, dun. Så att... Eh, hon sitter där och säger till han liksom att ja men jag tänkte mig att jag går på gymmet vid sju på morgonen och då är han kvar ett par timmar innan han går på jobbet. där är det tillfälle. Och han börjar snacka då polisen om att ja, men om jag går in där och så mörder han och så får jag det snoja lite grejer av er då så ser det ut som att det varit ett inbrott liksom. Och, ja perfekt säger hon liksom. Jag, är, jag, jag lägger nyckeln under halvmatten. Allt är perfekt. Eller alltså inte halvmatten utan dörrmatten då. och och det är en perfekt, säger han. Perfekt, hur mycket blir det? 5000 spännande, spänn, absolut perfekt. Klockrent, ja. Så att, eh, där har vi det ju. Egentligen, vadå? Där har hon ju, hon har ju liksom kontaktat en person som hon tror är en lönnmördare och hon har gett en pris och en plan för hur han ska mörda hennes man. Vi är klara. Hon har begått ett brott, vi tar henne. Get the bitch in herself, liksom. Nu blir det, nej, vänta vänta lite, kameran rullar vi, vi kan göra tv av det här så tänker polisen i USA i Sverige, vi hade ju satt in henne direkt så vore hon hade skickat ett mejl till den här jävla snubben då bara så här, ja men hon har försökt mörda sin man, hon får eh, tre år och lite samtal, liksom perfekt eh, nej, nah, vi är i USA nu baby Hollywood skimrar här på, eh, på avlägsen punkt och nu, eh, nu ska vi göra profit av en annan människas misstag, liksom så att ja, vad gör de då? Den här de pratar inte med den här mannen utan de bara glider vidare. Hon drar till jobbet eller inte till jobbet till gymmet på morgonen. Snutterna drar dit. Knackar på dörren. Tonk, tonk, tonk, tonk. Mannen öppnar i kallingarna. Ja, känner du vi är från polisen. Det är så att din fru har hyrt oss för att mörda dig, så du behöver följa med oss här, va? Ja, kom på igen nu, kom igen nu. Ja, okej, okay. så kör de i iväg han. Rigga upp värsta jävla brottsplatsen där med ambulanser, det är lite sådana här eh, polisbilar överallt, polistejp, de har liksom hundar som går och luktar på buskarna. Allting, det är säkert 15 poliser som då ja, får arbetstiden för att liksom vara med i det här jävla skådespelet kameran kamerorna rullar. Glider de runt där bara och så ringer de till henne när de har ställt upp allt där. Bara, ja, känner du var från polisen? Är du gift med, ja, Benny kan vi säga, eh, Ja, ja, det stämmer bra, det det är jag. Ja, men du, det har hänt en liten olycka. Kan du, har du lust att komma hem? Vad då då? Ja, men kom hit bara, så tar vi det här. så kommer hon dit och ser polisbilarna och allting. Vad har hänt? Vad har hänt? Hon är jätte ju. Ja. Typ. Och så bara springer hon dit. Och poliserna stoppar henne. Du kan inte gå in där. Det har hänt en tragisk olycka. Din man var med om ett rån och han har blivit helt mördad. Han ligger där inne och är helt mördad. Och hon bryter ihop och säger. No, I gotta see him. You can't, ma'am. No, I gotta see him. You can't, ma'am. We're gonna find the bastard who did this to him. Och så börjar de liksom säga det. Och så bara. Come with us to the station. We're gonna find the bastard who did this to your husband. Och så var in i bilen. Kör dit. Och hon grinar. Hon gråtar. Fy fan, min man är död. Och innerst inne tänker han väl. Pengarna är mine. Pengarna är mine. Om en timme är jag klar och då ska jag köpa skor. Eh, men jag, så kör ni ner den till snuten. Du, eh, har din man och fiend där eller så? Nej, nej, nej, För fan. Han är en kompis med alla. Benny var skitschysst. Ja, nån där där. Sitter de och gör vad inte intervjun en. en riktig så här. Ja, men typ de gör samma grej som de ska gjort om det var på riktigt. Okej, okay, tänker det. Det är klart nu. Fast med handklovarna. Nej. Nej, vi måste showa till det lite mer. Vad händer? Den här snuten som hade utgäst sig för att vara yrkesmördare. Vi tar väl in hand i hand, klovar. Vi gör det. Du Har du sett den här mannen förut? Nej, aldrig i mitt liv. Det, det var han som mörde din man. Va? Va? Och han säger att du har hyrt han för att mörda han. Nej, nej, nej, nej. Han ljuger. Han ljuger. Lyssna inte på honom. Lyssna inte på honom. Jag har aldrig sett honom förut. Jo då, det var du som sa åt mig och döda, Benny. Nej, du ljuger ditt jävla oss. Hur kan du göra så här mot Benny? Han var medlem i WWF och var pandafadder. Eh, ja, där tycker man. Där har vi henne. Vi har, vi har liksom fått henne 3-4 gånger nu. Vi har, liksom, vi ska kunna se på henne 8 hanklovar, ända nerifrån... Från handledarna ända upp till armhålen ska hon få olika stora handklovar liksom som bara sitter som jävla armfast helt totalt. Nej men vi måste väl komma på ett bra avslut. För då ska Lennart Svan komma in och säga, du är med i lösningen. Wait, wait, I've got a better idea. Ja då skickar de in mannen då. Vad? You're alive! Benny, Benny, you're alive! Och han bara, it's too late for this. Ba, help me Benny, help me! Och så bara, no, it's too late for you. Och så bara, på med handklovarna, in på kumla i hundra år, nu ska du rutna, Kelling. Du har snutt tillräckligt med pengar från mig. Alltså, vad fan har hon på med? Det är skitkul och glo på, det är skit, kul och glo på. Det var så här, 25 minuters kops som var bara guld, guld avsnitt. Men det är fan helt stört att de gör det. Så där kan man väl inte göra. Vad vad, vad, vad kommer det åstadkomma? kommer? Vad är det? det? är liksom så här, kanske 20-30 polislöner som arbetar men här i 3-4 dagar istället för att fånga andra skurkar liksom. Men det är väl kanske kopps nu eller kopps förlaget som betalar regningen får man hoppas för att Ja, det var lite överdrivet samtidigt. Så är jag en hycklare därför om varje avsnitt av Kops hade varit så här då hade jag fan glott varje dag. Now come on, your younger, and the If you do, your marriage won't end like it does in story books. For I've had experience, and I know just how it does. You can never live happy unless there's a little love. They'll leave you just by word. And you think you should of them, and when you find another, you'll used to be. Jag brukar ju snacka mycket om att vara, vara Oceans Elevning. Det, det är ju mitt signum, tror jag. Att, jag. att jag skulle vara så här smooth och smart och kvicktänkt och lösa situationer. Och sånt där. och Jag har ju inte så jättemycket på min resumé när det kommer till sånt, eller min CV. Men jag har kommit på en situation, en av de tillfällen i livet som jag är mest stolt över. För hur jag agerade. Och eh, ni vet själv: ibland kan man. Eh, efteråt när man kommer hem så kan man tänka: fan, jag borde gjort så där. Eller jag borde sagt det där. Eller om jag bara hade agerat på ett annat sätt så hade situationen blivit antingen bättre. Eller bara coolare. Men det är ju ingen poäng. Vem som helst, om man får hundra år på nödig ö. och kommer på hur man skulle snacka med tanten på biblioteket för att få bästa situation. Ja, det, det krävs ju inga skills. Det kan ju vem som helst fixa. Eh, själva mästarprovet, eldprovet, det är ju att göra det i realtid. När det väl gäller. Det är då man ska prestera, annars kan det lika gärna vara. Och eh, jag minns den här gången så tydligt. Det är en av mina här skrytgrejer, en av mina skrythistorier som när jag bara kände att jag klickade. Om jag skulle kunna vara så smooth i hela livet då skulle jag bli, ja du, antingen världens mest eftersökta brottsling. Eller världens coolaste, bästaste liksom. Det var, kan det vara kan det vara tio år sedan? Ja, tio eller åtta år sedan eller någonting sånt. Eh, så var det jag och det bandet jag spelade i då. Ett galet gläsmeband som vi brukade göra nästan ihop I alla fall när det var efter klockan åtta på kvällen och det var en öl inblandat så att eh, vi, eh, vi skulle fira nyår ihop och det gjorde vi alltid på, ett, eh, på en grekisk kråg i Visby som vi, eh, ja, vi hängde där nästan jämt det var liksom vår safe zone för det var inte så mycket andra folk som gick där det var vi oss var lite så det gubbar men det var vårt ställe liksom också för att vi, vi spelade där inne rätt mycket men, eh, men vi, eh, vi brukade fira nyår där inne för att eh, han egen, han brukade, vi två så brukade han köra ut alla gäster. Och vi då, som var på hans favoritlista, vi fick... Och då gick man och ställde sig runt hörnet, typ. Och man, man låste som att man ringde en taxi eller något när han gick hem. Och sen efter kanske 15 minuter gick man tillbaka och knackade på dörren. Och så kikade han lite, bara okej. Okay. Och så kom man in och så kunde man fortsätta partiet. Jag, jag, jag hoppas att det här inte är någonting som han kan hamna i problem med. I så fall säger vi att det var bara en, en, ett ljug att vi inte alls kunde göra så. Det kanske är helt tillåtet. men Vi kände oss balla i alla fall. Ja, men då innan det här stängningsstax kanske vi ett snåret eller någonting så fick en av mina absolut bästa kompisar, Frida kan vi kalla henne för att hon hette det eller hon heter det fortfarande. Hon är fortfarande schysst. Hon på något sätt, hon hade en förmåga att alltid få fel killar efter sig. På något sätt drog hon till lite så här, ja, skumma, kanske desperata, lite äldre, knepiga poesikarar med en feder i hatten och eh, 300 whisky innanför väster. Lite, alltså lite skumt folk drog hon till sig. Och eh, det var väl lite av hennes superkraft liksom att, eh, att så här 35 40 åriga ensamma gubbar, de, de hade liksom ingen fot att stå på när de såg henne. De, de, de sveptes av benen liksom. De blev helt handlös förälskade i henne och det råkade hon väldigt ofta ut för och det var ganska jobbigt. Men det var ju roligt för oss andra. Men eh, det brukade ju sluta med att vi på något sätt fick hjälpa henne och kom ur de där jobbiga situationerna och den här kvällen så visste det sig att det var ja men, några, några killar. De var inte så jävla mycket äldre. De kanske var 25 års åldern och vi var väl 20. Liksom. Så att de var en snubbe där som... Ja men, han, han fångade sig hennes magi helt, helt utan hennes avsikt på något sätt. Och på något sätt satt ihop med henne som en jävla klibbig häftmassa. Och satt bredvid henne och bara... Åh, oh no, du är så fin och härligt och... Med och man såg att liksom hon bara vandrade sig över det här och låg lite och försökte prata med alla andra. Och han, han krävde all uppmärksamhet och det var liksom lite, lite över gränsen. Och eh, jag vet inte, jag blev förbannad. Jag kände så här det där är, han känner ju inte det där, han är packad, han ser inte vibbarna. Men det, det, på något sätt så i våran, våran långa vänskapsrelation så kände jag de här underliggande telepatiska meddelanden med Hjälp mig nu för fan. Så att eh, jag fick eh, börja sätta ihop min plan där. Eh, precis i det tillfället så blev bassisten i bandet lite fördrucken. Han, eh, han kände att nu, nu är det i bristningsgränsen. Och eh, jag då, eh, jag tog han under armen och gick eh, två, tre kvarter med han till eh, sin lägenhet i Visby innerstad och följde upp han för trappen och liksom Bädde ner han i sängen och gav han en liten hink bredvid ifall det skulle bli olyckligt under kvällen och gick ut låsta hans dörr, slängde in eh, nyckeln genom brevlådan och eh, kände mig som en, en riktig kompis men, men jag hade ju ändå inte gjort handlingen det som, det som, det som var det avgörande jag hade kunnat låta han somnera den stenen bara jag hjälpte Frida med den här jobbiga situationen, det var lite så det kändes på vägen tillbaka så bildades någonstans planen i min hjärna. Det var, var desperat. Den var 50-50 att den skulle lyckas. Och uh, den uh, var inte så bra. Eller, ja, den var väl rätt så bra. Jag stövlar in genom dörren på krogen. Och rusar fram till Frida. Och säger, Benny letar efter dig. Han var nere på Stora torget och uh, han... Uh, han frågade vad du var. Jag sa dum som jag är att du, du satt här och snackade med någon annan snubbe och han blev han skitförbannad och han är på väg hit. Alltså han jag Jag tycker ni måste dra härifrån. Alltså du kommer ihåg hur det gick senast. Och det, jag, jag känner att det här är fan vår favoritkrog. Vi vill ta ha någon jävla slagsmål eller sånt. Och Frida direkt nappar. Och det, är här liksom, det är det här som är det viktiga när man är ett Ocean's Eleven team. Att man man vet när en andra spelar ett spel. Och man vet vilka, hur man ska vara med i det spelet. I den dansen av lögner. Och, och hon säger direkt då. att Nej fy fan. Han, han, det ska han skita i. Om Benny vill komma hit så får han komma hit. Liksom. Och, jag, och jag sa det. att man, Han är så jävla full du vet. Och han blir så jävla aggressiv när han dricker. Och Frida bara nej det är inte en chans. Jag, jag skiter i vad han tycker. Om han vill komma hit så får han komma hit. Om man ser de här två killarna, liksom, de, har, de har hört, de har sett bilden. Jag har varit ganska otydlig men de har ändå fått meddelandet. Benny är en slags kämpe. Benny han är två och halv meter hög, två och en halv meter bred. Han är, eh, liksom, kör bänkpress med traktorn på morgonen, buff, buff, buff fyra gånger. Och sen äter han 62 ägg och en halv höna, liksom den här killen är på väg nu för att hans, ja, flickvän eller ex eller vad nu den här ljuve mön kan vara, han tänker försvara henne och han kommer gå igenom oss som en ångvält. Så att man ser hur de är där börjar, börjar höra lite med, med Frida och med hela gruppen. Vi kanske kunde gå, vi kanske kunde gå vidare ner på munken eller vi kanske kan gå upp till, till det stället eller det. Och vi säger väl, nej, men jag tror vi stannar här en stund till. Och de bara, ja, men ska vi inte kanske kan kolla om det är no Nej, vi ska nog... Nej, vi sitter nog kvar, precis köpte en ny öl och så, så att nej, vi, vi blir nog kvar här en, en, ja, en halvtimme, timme åtminstone. Sen ser man då de bara, okej, okay. bara <laughs> hinkar i sig den sista ölen. de vi ska bara, ska bara ringa ett samtal så här. <laughs> och så kollar vi efter dem hur de bara bankuter. De bara kutar upp uppför torget och springer upp för backen. Och det var så här: det, det är ingen spektakulär historia, men det är någonstans ett jävligt för mig attraktivt sätt att lösa problem. Eller det låter inte så bra att säga. problem med lögner istället för att. Det, det, det mognaste hade väl varit om jag var du Ursäkta, men, men du, jag tror inte hon gillar i sällskap. Skulle du kunna sätta dig vid ett annat bord? Däremot så känner jag att det är en situation där jag skulle kunna få aggro på mig. Jag skulle kunna bli den fientliga och eh, om de där grabbarna hade vilja köra ner så hade de vinnat över mig vilken dag i veckan som helst. Det här var på något sätt, det var ju det geniala i det här var att jag blev ju inte på något sätt den elacke utan det var ju Benny som var hotet. Även om Benny var en skapelse av min fantasi så fanns det ingen anledning att vara sur på mig alltså döda inte budbäraren utan döda brevet nej vadå döda brevet eh, döda den som det står om i budbärarens brev, så att eh, och sen när man vet att Benny går inte döda man, eh, man kan liksom sätta höga igen och kan, han det var kiklar lite gött på han så att eh, de insåg det där och eh, ja jag vet inte jag hoppas att jag, jag får samma typ av känslor många många gånger Innan mitt liv har tagit slut. För det där, Jag vet att flera veckor efter så, så vart jag hyllad i, i, i bandet för den där eh, snygga räddningen. Och jag har ofta påmint dem om. Eh, kommer ni ihåg? Och jag är stolt. Jag är stolt. Och eh, vi får väl se. Om, om ni har någon liknande, sänd dem in. För att det är alltid intressant när människor bara spontant. Avvändar hjärnan framför musklerna. Go along and sing a song and give them blues a taste For the brown spot close in your eyes and wrinkles all over your face A jaybird saw a little worm a oh, wiggling to and fro. But on the spot where the worm was good, there ain't no worm no more. Oh, the clouds won't roll away, oh, the clouds won't roll away. But I don't care how hard it rains, cause the clouds won't roll away. From the egg and the egg comes from the hen But now I wonder which was first and how his wind ends Little bird in a gilded cage, he might have been a whistling yet But uh, he flew out one rainy night and he got his whistle away Oh, the clouds went roll away, oh, the clouds went roll away But I don't care how hard it rains cause the clouds might roll away tänkte avsluta den här långt försinade korvkosten med, med liksom lite uppriktig tack. Och eh, jag skulle tacka alla tror jag. Eller inte alla, inte alla nazi som håller på. Men eh, alla som är lite schysst. Alla som laddade ner det här och tänkte, ja oh, det tog lång tid sen sist men jag är fortfarande sugen. Eller alla som Liksom skrev peppande mail till mig och bara, det är lugnt vi gillar korvkasten, ta hand om katten det blir kul när du kommer tillbaka eller folk som har skrivit och hållit upp forumet, liksom. det, är, det är inget stort forum, vi är inte så här många det är, inte, det är en fem inlägg om dagen kanske men ändå, de som har gjort någonting lägger upp lite bra eh, spelreor, bara, oh, vill du köpa Super Mario för fem spänn kolla här, eller vill du köpa Halo för tio spänn, kolla in det här det är folk som gör roliga och tänkvärdetrådar. Och det är kul att, även, att, att, att det på något sätt får lite liv utan att jag måste hålla i det. Och jättestort tack till Johan eller Tore som jag brukar kalla en webmaster. Som liksom har förstått att det här med katten har varit viktigt för mig. Han brukar annars vara ganska bra och pusha mig och göra gör en podcast nu. gör det här Vi fixar det här och det här. Men han har liksom, jag tror att vi har, vi har rätt bra förståelse för varandra. Jag tror han kände bara på små ord i, i över Skype eller små ord i, i eh, MSN att det är, han, han behöver sin tid. Liksom och det, det uppskattar jag jättemycket. Folk som förstår liksom att eh, ibland det här är annorlunda och ibland behöver man sin, sin lilla tid. Och eh, vi har ju på klatch.se bland annat avgjort den här recensionstävlingen. Vi har gissat betyg på julens spel och eh, det var Simon som vann Simon som också har gett korvkast en 4 av fem stjärnor i iTunes så att huruvida han är en välförtjänt vinnare det kan, väl, det kan ni väl avgöra. Men ja, alla stjärnor är en stjärna i rätt riktning och ja, jag, kan förstå, jag kan förstå om man ger korvkast en stjärna. Det har inte hänt ännu men jag tror ändå att någon som är så som älskar att sätter bara gå in och så hör de på det här. Fem minuter och så bara. Jävla ländning, Fel grammatik. Prata om sin sjuka katt. Who the fuck cares en stjärna. Och jag, jag tänker mig den dagen det kommer. Det blir en historia ändå. Eh, det, det är lite sånt där man får offra. Man, man gör det på sina egna villkor. Jag gör det här när jag är på hyfsat humör. Och när jag har någonting att prata om. Och eh, det kan ibland kännas lite surt. Att liksom inte hålla uppe den här feeden. Som ligger i topplistan på iTunes. Och som har prenumeranter som funkar bra att man, jag känner varje dag jag inte spelar in en Corvcast, hur mycket som går förlorat på något sätt, men jag måste lära mig att inte tänka så för att så länge, så länge det inte är mitt jobb, så länge jag inte går runt på grund av Corvcasten <laughs> det är på gång Åh, oh, 20 2062, då får jag 600 spänning på mitt konto som då är värt ungefär 42 spänn nu men men jag tror att eh, jag, jag, för mig betyder det hemskt mycket om bara 10 pers eller 50 pers tycker att Korvcasten har en plats i veckans eh, iPod liksom. Och eh, fortsätt lyssna, jag lovar, eller jag ska inte lova att det kommer en imorgon, men det, det, det ska börja komma lite avsnitt. Nu, nu kan det ju vara så, jag måste lägga in brasklappen, om, om skrotis blir värre då kommer jag säkert gå, gå djupare ner i min mörke grav, men... Eh, vi får väl komma på något speciellt. Har ni någon request inför jul och nyår? Något vi kan göra? Det skulle vara satans roligt med lite inskickade ljudklipp. Så jag kunde få, få klippa in lite av lyssnarnas tankar och idéer. Eller erfarenheter eller någonting. Det kanske... Jag vet inte om vi ska göra det såna här klassiska... Game of the year, eller julspelminnen. Det kanske är lite klassiskt. Det är ju inte riktigt en spelpodcast heller, det här med korvkast. Vi kanske kan komma på något mer specifikt. Kanske bra om julminnen överhuvudtaget. Eller vi kanske kan vi kanske kan snacka om något annat. Vi kanske kan snacka om nyårsaftnar. Nej, det finns fan ingenting intressant att säga om nyårsaftnar. Skitsamma. Har ni någonting som ni vill dela med er? Spela in en ljudfil. Har ni några requests som ni vill... Ha inför lite julens, juletiden och Adventstiden Så skriv in det och lämn en kommentar eller ett pussord till Skrotis. Den ljuve, juve kattflickan på klatsch.se. Eller med korv, ett hotmail. Och eh, vi avslutar med de orden. Och även om jag inte pratar med er så ofta. Även om min katt är sjuk. Även om jag ibland känner mig som lite av en loser. Så har ingenting förändrats För att det är fortfarande så Ja nu rörde jag till det lite det, det, vi, vi skiter i det första ordet idag vi, vi, vi gör så här Även om det är så Att min katt är sjuk Och min röst är sjuk Och ah. Vi säger så här Tack så jättemycket Jag älskar dig Och har det så satt And let us grow Johnny get your gun, get your gun, get your gun Oh Johnny get your gun, I have a little fun Johnny get your gun, get your gun, get your gun Oh Johnny get the light, say Johnny, look at the hammer, come down the gun Keep Johnny right back on the ground Johnny get your gun, get your gun, get your gun Made up about a cat, a kitten, a little old pup, a cat, run a kitten, kitten, run a pup, run around, take the train for Johnny, get the gun, get the gun, get the gun, oh, Johnny, get the gun, I say. Johnny got a gun, just so turned me loose, shot it, throw it, hit an old group. Oh, that part of Drake went Quack.